Første halvdel at den her podcast den er betalt og sponsoreret af MobilePay, der gør det let for dig at holde styr på dit holds bødekasse med mobilepay Box. Og så fik vi skudt uh, EM-slutrunden i gang. Det gjorde vi i går, og jeg har besøg af to fremragende gæster. Og da jeg skulle sidde og lave intro uh, og manus til det her, så tænkte jeg, hvor tit har man besøg af to mennesker, der har scoret i en pokalfinal samme år, men i to forskellige lande. Og vi kan prøve at starte med dig, Jan. Du er, du er her igen. Du på pokalfinalen 207 med Nürnberg mod Stuttgart. Er det højde på i din karriere? Ja, det må man nok... Når man skal ind til bent, så, så er det i hvert fald i top tre år og nok også en af de største, fordi at, det var selvfølgelig en fantastisk aften, og at man kunne være med til at afgøre en pokalfinale. Det var jo ja, lidt vanvittigt. Du scorede i overtiden? Ja, den gik i forlængt. Så der var nogle batterier, der var ved at være brugt, men vi, vi hører sejret ud af. At den er forlænget, så det var selvfølgelig rigtig lært. Fedt. Og så, som jeg sagde, så har jeg... Min anden gæst har også scoret en pokalfinal samme år, men bare i Danmark. Han scoret nemlig til 1-1 mod FCK i, i parken. Det er dig, Martin Borg. Er det din, eller dit højdepunkt i din karriere? Ja, det er det, det, er det nok. Og, og især, sådan, hvad kan man sige, sejren også. Fordi jeg tror, hvis, hvis lytterne kan huske... Jens mål, det kan jeg i hvert fald, som blev høvlet og flækket ind langt udefra. Og så sammenlignet med mit mål, som, øh, som, som jeg egentlig mest er glad for, bare står i, i, i bøgerne mere, end man kigger så meget på det, for der var lidt et kludmål, hvis vi skal være helt ærlige, som uh, Jesper Christiansen han, han må, nok måske skulle have haft en uh, Så var selve kampen og sejren for os at slå FCK i pokalfunalen, som var blevet Danmarks kort for inden, uh, var jo en, en kæmpe stor ting, og uh, sammen med at spille europa Robacop, så var det så var det, det var rigtig stort for os og for ja. mig. Og det er jo stadigvæk noget, at altså OB har jo nærmest ikke lavet noget siden. Altså jeg rendte rundt som U17-spiller dengang, og kiggede på jer, og tænkte, hold da kæft, det, det er sådan, OB gør. Og det er sådan, øh, jeg selv kommer til at, det nåede jeg så aldrig. Så øh, jeg regner ikke med, at når du besøger Odense, at, der, at du betaler noget på din egen regning. Der... Nej, de, de er fint til at hive mig ind og få en... en en fadøl og lidt det at spise op i logen. Men ja, de har ikke vundet noget siden, andet end de har vundet sølvmedaljer, men ikke har vundet nogen titler siden, så de skriver på det over på, på Fyn. Det gør de, og velkommen til. Jo tak. Mange tak. Vi har et, et spændende program foran os med øh, åbningskampen, som vi skal gennemgå i første halvleg, og så i anden halvleg, der vi, eller dykker vi ned i de her tre kampe, der bliver spillet lørdag. Så lad os ud studiet det her. Her i første halvleg, der skal vi lige kort, inden vi vender åbningskampen, forbi dagens detalje. Jeg bad jer om at kigge på en, og komme med en dagens detalje fra, fra den dag, der var gået i går. Og det kan både være et sjovt aspekt, et fedt mål, en, en lækker dribling eller whatever. Hvad, hvis vi starter over ved dig, Jan. Har du, har du skrevet noget ned? Jamen, det har jeg. Ja, første halvajde, der var ikke så meget at råbe over generelt set. At, at, 2. halvlej starter lidt, lidt på samme måde, og, og, og hvis, ikke halvlej, øh, hvis ikke der var kommet lidt mere gang i den, så havde jeg valgt øh, den offside-kendelse, der var lige i starten anden halvleg fordi det var godt nok lidt besynderligt. Men øh, jeg har valgt øh, 3-0-målet øh, indsigtende afslutningen i lang krog. altså øh, den er ikke øh, så nem som han får det til at se ud, øh, men han gør det jo med øh, ja, total øh, overbevisning og, og iskoldt over i det langkro, øh, så øh, det synes jeg, det var, det var dagens detalje. Er det fordi, at Insigne er en kvalitetsspiller, og han kan ligge den i lang, fordi vi så sidder og tænker på, at hvis den kommer til, og no offence til Superligaspiller overhovedet, når I begge til været det, men hvis den kommer til en Superligaspiller, er det så bare noget, man kan forvente, at man kan krølle den over i det, i det lange, som han gør der? Nej, det er nemlig ikke så forventeligt, og, og som de var lidt inde på i EM-studiet, den er jo næsten udenom stolpen, hvor den så kommer ind igen og ind lignet op af stolpen så det er ikke så nemt, som han får det til at se ud der, så, så det var en rigtig, rigtig flot scoring, det var det. Fedt, men enig, det var en flot scoring. Martin, hvad er din dagens detalje? Jamen, jeg har, jeg har valgt en, hvad kan man sige, en detalje, som, som var inden kampen, som altså, jeg er er altså i forvejen sådan betalte national hymner øh, som jeg synes at, at, at min familie bliver, bliver træt af mig når der er slutrunder i fodbold fordi de altid sådan braverløs med det italienske den franske den engelske osv. <går> Æ, men det er altid en fornøjelse at se det italienske landshold stå øh, med med deres, altså du ser hele staben med Mancini for og er en flot mand der, det er jo virkelig sådan et italiensk udtryk, og så står de virkelig med, med, med passion og pathos og, og synger igennem på Italia, når, når den kommer mm. der. Det er, det er et stort øjeblik, som man, som man ser frem til. Ikke? Nu har vi ikke på fongen men jeg synes alligevel, at dem, dem, der var der, især med måske med Kieline, gik forrest, virkelig, sådan, virkelig tog det på så, ikke? Og det er jo det ville se lidt, måske se lidt mærkeligt ud, hvis det danske landshold stod på samme måde, men, men med det italienske landshold det bare helt vildt godt. Øh, og det, jeg synes, det er, det er sådan noget, som slutrunde også kan, øh, hvor du bringer de her forskellige nationaliteter ind. Øh, det, det synes jeg var fedt. Ja, og det er ikke påtaget. Altså, Nej, det, det, det, det, det ligner nemlig bare, at det er sådan, italienerne er. Præcis. Ikke? Altså, hvis, jeg, hvis jeg stod der lige pludselig, nu snakkede vi i hvor nationalsanger også bliver, bliver spillet inden, ikke? så det ser det utrolig mærkeligt ud. Ikke? Og, det vil ikke være, og, og måske også, når man ser øh, det danske landsår i videoen her, med den her sang, der er blevet lavet op til, til EM, kan du måske godt fornemme, at nogen af dem føler sig sådan ikke helt komfortabel i den situation med at stå der. Og det er, der er vi lidt anderledes. Ikke? Men, men det, italienerne, der er det... Det er dyb det er ikke taler de store spiller for at blive populære i befolkningen. Det er, det er noget som, som betyder noget for dem. Tror du det har bare lige dykke ned i den? Tror du, det har noget med, med altså kulturen at gøre, at man er måske lidt mere, altså man er jo anderledes sydpå end man er heroppe i Norden. Nu kender jeg det selv, og født i et andet land, at, at det ligger bare til en at vise følelser lidt mere end det gør for en, måske for, for danskere. Det, det, det tror jeg helt klart, altså, der er noget kulturelt i det, ikke? og vi er, vi er jo nogle gange sådan lidt svære ved at vise den, sådan, have den der sådan meget patriotisme i Danmark og, og nationalistiske følelser omkring, omkring sådan nogle symboler her, øh, på, på samme måde, som man har i, i andre lande. Så der, der, der ligger klart noget kulturelt øh, aspekt i det. Fratelli Italia, fantastisk nationalhymne. Og, øh, og fedt. Og jeg har også skrevet øh, Andrea Bocelli på i går, som, øh, som jo kommer ja, på klar. og åbner ja. det hele i går. Helt fantastisk, altså står det øh, Ja, smukke mand i 62 år, og ja, lyder, lyder helt fantastisk. Hvis man elsker Italien, som, som jeg gør, så er det, så er det bare det, det hele underlig omkring det der. Ja, det var, det var, det var fedt. Nu skal vi øh, prøve at dykke ned i den her kamp øh, og kigge på den øh, i forhold til, hvad der, hvad der skete. Øh, den blev spillet i Rom, åbningskampen her, og, og noget af det, jeg bemærkede mig til at starte med, det var, at, at Tyrkiet starter godt nok meget defensivt ud, øh, og de første... 10-15-20 minutter, der kan jeg ikke tælle 4-5 afleveringer, der lykkedes i træk for den. Jeg tænker, var det meget klogt at overlade spillet til Italien på den måde? Fordi selvom Italien var store favoritter til den her kamp, så synes jeg ikke, det gjorde tyrkerne noget godt at stå så langt tilbage på banen. Nej, der er jeg helt enig. Altså, øh, jeg var også lidt, øh, hvis ikke meget skuffet, øh, når man ser på kampen generelt, men også øh, specielt første halvlej. Og, og som du helt rigtig nævner starten, uh, det er ikke meget, de er op oppe ved, ved, ved rummer. Uh, jeg tror, jeg ser hans første aktion efter lidt over en halv time eller sådan noget. Uh, så det var meget, meget defensivt uh, udgangspunkt. Uh, også forholdt defensivt, mener jeg. Uh. Hvad skulle de have gjort? Fordi at, at for mig at se, der virkede de temmelig låst i den måde, de, de angreb på. Og hvis man overhovedet kan sige angreb, fordi de, de stod jo med, med alle bagtil... Og alligevel, når de så kom ud i de her kontraindgreb, så skete der ikke rigtig noget. Og noget, jeg bemærkede også, det var allerede inden for de første fem minutter, der tager de sig pauser omkring dødbolde for at trække tempoet ud af kampen. Men jeg ser jo ikke lige at, at at trække tempoet ud af en kamp mod Italien nødvendigvis vil være godt. Nej, og der er lang tid til, at kampen bliver fløjtet af, når man begynder på det efter kvarter. Og øh, helt rigtigt, altså de, de kommer jo nærmest frem med halvanden to mand, øh, netop fordi de står så langt tilbage. Øhm, deres 10 øh, bærste øh, står jo på midten af en øh, banehalvdel, det var kun øh, Hjelmas, der en gang imellem lige var var omkring øh, midterlinjen så, så det var virkelig et øh, defensivt udgangspunkt, og også øh, alt for defensivt efter min mening. Hvad synes du om det Martin, fordi at ja, som vi lige kom ind på her, der, det viser sig også senere i kampen, at det, det gjorde den regel, set det ikke er noget godt at stå så langt tilbage Var det et forkert approach af senior Gønes at, at starte så defensivt? Ja, både og, ikke? Altså, Men jeg tror også, måske kan man også diskutere, om det måske var intentionen at være så defensiv, som, som de var. Ikke? Altså, jeg synes, at, jeg tror helt klart, at det var, det var tanken, de skulle stå lavt, og de skulle stå, de stod næsten med, med, med en, en, en fem kæde, ikke? Altså, De havde ham med Jokushu for deres defensive midtbane, som jo, hvis jeg de har femback og mange steder, men her, der lå han jo sådan lige foran de to centerforsvar, men var jo næsten nede og bakke op. Men jeg tror helt klart, at, at deres strategi var at, at stå lavt, og så når de er bolden, spiller sig ud af det første italienske genpres, som, som kom hårdt, øh, og så se om de kunne komme sted i, i nogle kontra. Det lykkedes. Jeg synes faktisk, at deres første halvleg var ikke så elendig som, som anden halvleg. Synes ikke det? Nej, altså jeg synes, de var, jeg synes ikke, de var gode. Men de havde nogenlunde kontrol, måske på nær de sidste 5-10 minutter. Det, de så ikke lykkedes med, de lykkedes overhovedet ikke at blive farlige. De får, de får hvad hedder, sendt Budok Hjelmers afsted et par gange, men kommer ikke med, med andre støttespillere. Men de er faktisk optræk til et par kontraschancer, der godt kan blive farlige, hvor de lige mangler det sidste. Og det tror jeg var det, de gerne ville stå lavt forsvarer sig rimelig nogenlunde. Italien har ikke de store chancer i starten øh, af halvlejen, og så kunne slå afsted på, øh, på, på omstillingerne. Øh, men det, det, så manglede også, det er jo, at, at du, kan ikke, du kan ikke stå en hel kamp så lavt og, og få, få angreb mod dig konstant. Så, bliver det, så, så ender det, som det gjorde i går. Så de manglede jo i perioder at tage fat i bolden og komme frem og få noget boldbesiddelse også frem på italienernes bane, så det ikke bare er sådan en duel, hvor italienerne kan stå og bokse løs på dem i en hel kamp, fordi så holder det ikke. Øh, så jeg tror egentlig på, på mange Måder, var det, altså, også det her med at tage tempoet ud af kampen, som du siger, øh, og jeg er enig, at italienerne gør det jo også, men, men Tyrkiet havde jo ikke interesse i en kamp, som foregik i et meget højt tempo, hvor det bølgede frem og tilbage med angreb, fordi der er italienerne et bedre hold, end de er. Mm. Så, så jeg synes egentlig, at, at, at deres taktik og strategi var ikke sådan helt skæv. Jeg synes bare ikke, at de udførte den, som jeg tror, de gerne ville have gjort det. Altså, de havde Hvad skulle sku... de, hvis vi så kigger sådan rent, fordi at der var jo langt fra når de erobrede den langt nede, mm. til at komme op til Burak Hjelmers, og de ja. sendte typisk de her bolde ud på flankerne, mm. hvor han så var ude at løbe. Øhm, hvad skulle de have gjort? Fordi det handler jo også noget med, at når man, når man så endelig får fat i bolden, at man så kan holde fast i den. Mm. Men jeg synes egentlig, det er jo rent, altså det, de forsøgte et par gange, to-tre gange i første halv, det er, at, at de spillede sig ud, er genpresset fra Italien. Ikke? Det, var, det var helt klart. Det var, og så, for, så bliver der jo åben, når du kommer ud af genpresset. Men de manglede nogle spillere, der kom med. Ikke? Nu satte de Djengi Sønder ind i, øh, i pausen, som lige i starten i hvert fald øh, havde nogle gode løb øh, de første fem minutter, hvor du ligesom kunne se, der kom et andet drive. Så der manglede ligesom nogen. Øh, Hakan Chalannunkel kom ikke rigtig med, synes jeg, i kampen. De prøvede at lægge ham ind centralt, hvilket jeg tænkte var en god idé, men han kom jo så heller ikke med i anden heller overhovedet. Men der manglede flere, der kom med frem. Der manglede flere der turde tage nogle offensive løb frem i banen, når, når de fik spillet den frem. Og så mangler de så de andre faser i spillet, fordi du kan ikke, det er meget svært i dagens fodbold bare at stille sig ned og kun køre på omstillingen. Du bliver nødt til i perioder at gå ind og tage initiativet og have bolden og sætte dine egne spillere op. Du har jo en, for eksempel en Tjallernukle, som er jo en dygtig spiller, som du skal bringe i spil, og som skal have bolden meget gerne centralt, hvor han er, hvor han er farlig, og det lykkedes jo overhovedet ikke. Og det skulle de have gjort i perioder, også for at trykket af, fordi ellers blev det for voldsomt og italienerne har et godt, dygtigt hold, som finder mulighederne, når de har øh, så meget spil, som de havde i går. Men øh, som, som, øh, som Martin siger, Jan, så øh, det var jo ikke fordi, vi så en, en første halvleg hvor Italienerne var mere på bolden, men det var, de var jo ikke mega farlige. Og meget af deres angreb kom jo også ud på flankerne, hvor Tyrkiet overlod, at de gerne måtte øh, spille derude, fordi de var ret sikre på, at de indlæg, der så kom, jamen dem kunne de sagtens samle op med, med Demetalo inde i inde i forsvaret var det egentlig ikke ret fornuftigt at overlade flankerne til Italien og så tage sig af det her centrale rum? Jo, og 0-0 ved halvlej, det var da absolut et godt resultat for Tyrkiet, og det tror jeg også, at det var en del af taktikken, at holde dem fra fadet så lang tid som muligt, og forhåbentlig hele kampen. Så jeg tror da, at de sad i halvlejen og tænkte, at jo, vi ville godt lige have lidt mere offensiv kvalitet, som Martin helt rigtigt siger, holde på bolden lidt mere og få undre ind, som kunne kunne få lidt fart og, og udfordre fremadrettet. Øhm, så første alej, tror jeg egentlig, Tyrkiet følte var UK okay. øh, defensivt, øh, men, men de ville måske gerne have haft lidt mere offensivt. Italien, ja, de kommer frem til nogle, nogle, nogle fornuftige øh, angreb, men ikke, øh, ikke de helt store. Øhm, og ja, så, øh, så, så skete der så lidt mere jernalej. Jeg sad jo også, noget af det, jeg noterede mig, det var, at, at det kan godt være, at Italien havde rigtig meget bold, når de havde og Chorginho og Locatelli ind på midten, men... Jeg følte, at de manglede at gøre noget andet til anden halvleg, og jeg kunne ikke lade være at tænke på, hvad skulle, de have, hvad skulle Italien i forhold til, at deres gameplan skulle have lykkes bedre i første halvleg, have gjort for at lure det her øh, forsvar op? Og nu kan man også bare vente og sige, at i de kampe, du fx har spillet, hvor, hvor forsvaret og holdet står meget langt tilbage på banen. Italien prøvede at skyde udefra i går. Det så man jo kellini øh, ikke lykkes så godt med. Men det var måske for, for at lokke de her tyrker lidt længere frem. Var det fornuftigt? Jamen altså, det, det var det helt sikkert for at lokke dem lidt frem, og man kan sige, at især Spinazzoli øh, føler jeg øh, udfordret at komme ned om øh, tyrkerne i første leg. Øh, det skabte ikke de vilde chancer, men trods alt noget usikkerhed i, i tyrkernes forsvar. og Som Martin igen øh, lige for helt rigtigt nævner, altså man kan ikke bare blive ved med at tage imod i en hel kamp. Man skal jo op og have noget bold, øh, boldomgang på, på Italiens halvdel, fordi det ellers gør det galt, øh, og Italien de blev jo bare ved med at køre på, øh, også i, i anden halvleg. Og, øh, og så, øh, ja, så kom der jo hul på byglen. Kan ikke lade være at tænke på, at Martin skulle have. Og det er jo det er altid så klogt at, at sidde i bagklogskabens lys og se. Det, det er jo vores fordel, Lige præcis. Det, ja. og, det, og det er jo det, man gør. Det er det, man kloger sig på. Men det her med, at der tænkes, under kommer ind, så ser vi jo med det samme fra anden halvleg start, at, at han har måske lige, lidt mere end det tyrkerne havde i første halvleg. Jeg kan ikke lade være at tænke på, om, om det var en fejl ikke at starte med ham, eller om det simpelthen bare er et produkt af, at første halvleg var, som den var. Så meget låst, at så tænkte Sundberg lige præcis var god til at skulle sættes ind i anden Fordi at øh, Og jeg ved ikke, hvad du, hvad du tænker om det her, for eksempel hans, øh, om han var nøglen til at kunne låse en kamp mere op. Det viser så ikke at være særlig øh, godt i anden alligevel. Mm. Jo, altså det der skal man måske også se set lidt flere af Tyrkiets forberedelseskampe. Han har haft en lidt svær sæson i, over mm. i England, ikke? Så, så, så det er jeg ikke helt sådan tjek på. Men, men, men tanken med at sætte en, en spiller med fart ind, øh, hvis du har et resultat øh, i, i anden halvleg er jo meget fint, altså, hvor han kan komme ind med fart, ligesom og formodet, at italienerne vil komme længere frem, fordi du havde et resultat på det tidspunkt, øh, kan jo også godt være taktisk klog, en træner og holde den type spiller ude. Det er jo rigtig irriterende for ham, hvis træner tænker sådan. Men, men, men det synes jeg egentlig kan, kan være fint nok, ikke? Men, men, men jeg synes, de manglede spillere, som, som kunne komme frem i banen med noget fart og som, som, som turde tage de der løb, ikke? Og så... Så, så var et af deres problemer jo også, altså, at, at en spiller som Suyuncu kunne ikke ramme en mand på, på fire meter nede bagfra. Ikke? Og, og, og så, så bliver det jo svært, ikke? og det er sådan lidt, også i forhold til gameplanen, det, det er jo ikke det, man har taget med som træner. Altså jeg tror helt sikkert, at hans tanke har også været, at de skulle kunne holde bedre fast i bolden i perioder. Ikke? Og, og det er måske det, han har, han har tænkt med de spillere, han har haft på banen. Ikke? Han, han spiller med Tjala til, til, til venstre, kan han sagtens spille, men... Det er nok måske også for at få en spiller, der kan faktisk holde på bolden bedre end en Ynder, som har mere fart og løber mere direkte øh, mod målet. Ikke? Så, så jeg tror, planen har været at have nogle spillere, der kunne tage fat i bolden undervejs. Det lykkedes så bare ikke. Men, men det vi ser i, for eksempel nu tager vi igen fat i første halvleg, er, er det et produkt af, at Italien er så, så dygtig og organiseret så godt, som italiener nu er? Eller er det fordi, at, at vi reelt set mangler lidt kvalitet på det her tyrkiske hold? Jeg synes, det er begge dele. Ja. Altså, jeg synes, Tyrkiet var skuffende, øh, og, og øh, altså, også, også, øh, ikke kun på grund af Italien. Jeg synes, jeg synes det var meget skuffende, hvad de præsterede, fordi selvom at Italien er et godt hold, så forventer man, at, at man kan gøre mere, end det de kunne. Det, det, var, det var meget skuffende på bolden. Det var skuffende også i, i, i viljen til at, at ville noget, synes jeg, øh, frem af banen. Det, det blev for defensivt, og man, man, man, man, man troede, man havde nok i det. Men jeg synes, Italien har et, et virkelig, virkelig stærkt hold. Mm. Og, og, og jeg lægger tryk på hold også, ikke? fordi hvis du kigger på dem, er det jo ikke øh, bevares det gode spillere, dygtige spillere, men jo ikke øh, verdensstjernespillere, som har domineret Champions League igennem, i, i, i toppen, i finalerne igennem mange år. Øh, jo, hvis du lige tager Bonucci, Bonucci og, og Chiellini øh, fra, som jeg har spillet, øh, ja, siden, siden, <laughs> siden jeg har spillet <laughs> nærmest, ikke? Øh, øh, så, så er det jo, øh, altså Ingenia er jo en fantastisk spiller, har været suveræn i Italien i mange år, men har jo ikke stået i de allerstørste kampe på den måde. Hvad synes du, han gjorde det i går? Jeg synes, han gjorde det godt. Jeg synes, han blev bedre. Altså, øh, han er jo en fantastisk spiller at kigge på. Ikke? Øh, synes jeg, han er jo virkelig altså, det, der, det, det lille menneske, får det til at se så let ud, mm. ikke? Også, også på målet, som, som vi snakkede om før i, i indledningen der, som, som er en svær bold at sparke Jeg synes, han, han blev bedre, og han kom ind og fandt nogle bedre rum, hvor han, han bliver farlig. Måske godt et par gange, hvor han det lidt for at han trækker ind i banen, men, men, men, men jeg synes, han spillede en fin kamp, og så scorer han det mål, som, som, er, som er vigtigt og godt sparket. Jeg tror, det er godt for, for, for Italien for ham i gang. Men jeg synes, det er et, et enormt stærkt hold, hvor at de, øh, altså, de komplementerer hinanden godt med forskellige typer spillere. Jeg synes, at er, er stærk på den værste midtbane. Nico Baudela kom godt med i anden halvlej. Jeg synes også, at en af nøglerne til, at Italien blev bedre, var, at de skiftede øh, øh, Di Lorenzo ind på, på bakken som gav, øh, ja, hvad gav han, ja, han gav løb han gav nogle, nogle andre løb de fik, altså, de fik nogle, nogle dybe løb fra ham som gjorde øh, både han løb lidt ind i banen han løb forbi øh, Berdaller hele vejen ned og det gjorde at Barella kunne søle lidt ud i øh, i banen kunne søle lidt ind i banen Berardi fik også en anden plads og du ser også ved målet hvor at det lokatelle der spiller en fantastisk bold ind til, til Nico øh, Nico Barella inde ind i midten øh, at, at du fik en anden bevægelse i holdet. altså det som du ser så meget og som du også kommer til at se på det danske landshold, det med at bakken kan søge Søg ind på den centrale midtbanespilleplads lige pludselig, søge ud igen, søgende helt vejen ned dybt, hvor du får ligesom de der tre, altså kanten, øh, bakken, central midtbanespille, kan bevæge sig rundt i forskellige formationer. Det synes jeg, man så øh, med ham, og det gjorde, at det blev sværere for tyrkerne at, øh, at, at læse det italienske spil. De fik, fik flere muligheder at kunne komme mere på bolden. Det var ikke det eneste, men det gav... Det gav noget til det italienske spil, synes jeg, som gjorde, at de kunne finde spillere i nogle farligere rum øh, i, i anden halvlej. Så det er jo faktisk et det er jo faktisk taktisk greb, som Mancini gør brug af. Det er jo på en eller anden måde ham, der så ændrer kampen til anden halvleg. Hvad siger du til det, her? Jamen, det har jeg også noteret, at øh, Italien får meget mere fart over spillet og forventet spillet, øh, især øh, allerede ved 1-0-målet. Øh, og øh, også øh, lidt mere hårdhed og kvalitet i, i pasningerne, øh, som sagt mere fart generelt. Og, og øh, ja, øh, samtidig med at tyrkerne jo laver nogle, øh, nogle graverende opspilsfejl øh, og, og ikke kan holde i bolden øh, slet ikke i anden halvleg, så, så, så ser vi bare den udvikling på, på kampen, og ja, Italien kører, kører nærmest tyrkerne fuldstændig over øh, i anden halvleg. Hvad tænker du det her med, som du nævner selv det her med, med at vinde spillet, når, når et hold står så defensivt? Hvorfor er det så vigtigt, at man, at man reelt set får flyttet spillet fra den ene til den anden side hele tiden? Jamen, det er jo fordi, at der er plads, især når de står så lavt. Øh, og øh, som sagt, så kommer der meget mere fart over Italiens spil og, og forvent, Og som Martin helt rigtigt siger, der kommer også flere løb bagfra, øh, som gør, at, øh, at tyrkerne skal forholde til nogen, der kommer i, i høj fart. Og det er altså svært, når man øh, står nede på fladekunden, en gang en engang imellem. Øh, og det, der ser vi bare i anden halvleg, øh, at, at Italien har, har kvalitet øh, på på rigtig, rigtig mange pladser, så et, øh, et, spændende, et spændende resultat, som øh, og en super af Italien, særlig anderledes, selvfølgelig. Ja, anden halver, starter jo med, at, øh, at vi får først et løb fra Tjenk som, som tænker, om, der kan komme noget tyrkisk her, og så kommer det her selvmål. Og så jeg kan ikke lade være at tænke på, for den, og nu var jeg ikke helt objektiv i går, fordi udover Danmark, så holder jeg faktisk med Italien, men lad os sige, for den brede objektive seer, så var det jo reelt set det, der var brug for i sådan en kamp her føler jeg, for at åbne den her kamp mere op. Hvad siger du, Martin? Jo, det var det jo fordi, at, at, at, at, at Tyrkiet ikke rigtig ville noget. Så diskuterer vi, hvor meget de ville også, efter selvom de, de kom bagud. Ikke? Men, men jeg synes, det var fedt også at se, at Italien blev ved øh, efterfølgende, efter de kom foran. Øh, blev ved med at og, og, og trykke på og gå efter 2-0-målet og 3-0-målet. Øh, måske også fordi de spillede på hjemmebane ja, i, i, i rom. Det? Ja, det tror jeg da godt det kunne. Ikke? Altså er det ikke typisk italiensk at blive ved med at Nej. Altså tidligere har du i hvert fald. Ja, men jeg synes at tidligere har man set det italienske hold være som og sig stille sig godt ja, til yeah, uh, sig til med det. Uh, men, men, men, men det her er også et andet italiensk hold. Altså det er nogle yngre spillere, man Tine har en lidt anden mentalitet på det område, uh, hvor du har et hold, som, som, som gerne vil fremad, ikke. Uh, og det er, jo, det er jo enormt vigtigt for dem at få Chito Immobile til at, at få scoret i en senior, som vi snakker om før. Også med det videre perspektiv, så har du to angriber. Mm. Øh, nok de vigtigste angriber, sådan målscoringsmæssigt, som er kommet i gang. Ikke? Og det betyder meget i slutrunden Det har vi jo set mange gange, at lige pludselig dem, der kommer godt fra start, får scoret kontinuerligt igennem turneringen. Øh, og det skal jo til, øh, hvis, hvis, hvis, man skal, hvis man skal nå noget især, også det, det italienske hold. Det er, det er meget de forreste spillere, målene skal komme fra. Men hvorfor, hvis du nu skal prøve at sætte ord på, hvorfor er det så vigtigt at man på et hold får de rigtige spillere i gang til at score? Fordi de får jo Tito i Mobile, som så scorer det her 2-0-mål på den her retur, hvor jeg synes, at det kan godt være, at det ser tilfældigt ud, at han står derinde. Men det er ikke tilfældigt, at han står derinde og, og sparker den over i... Øh, det er jo ikke i hjørnet, man sparker den ind. Så hvorfor er det vigtigt for et hold, at det lige præcis er de her spillere, der scorer? Og måske, du, du nævnte måske endnu vigtigere for Italien. Mm. Altså... Øh jeg synes man skal lige mærke til den måde, han sparker den ind på. Ikke? Jeg det tror, er. at ja, og sådan, han holder den lige et kort øjeblik, og så stille og roligt lægger den ind, ikke? Hvor, hvor mange af os andre vil panikke og høvle til den, og ja. måske skyde den lige ind i maven på Altså, det er, sådan, det er bare at se en, en angriber, der har stået i en situation utrolig mange gange. På det ikke? stadion også. Ja, ja lige præcis. Ikke? Altså, det, det, det er bare fedt at se sådan en angriber. Som, og øh, jamen, det er utrolig vigtigt, øh, fordi... Altså, det, som bliver snakket meget om også i øjeblikket, det er fodbold, det er et spil, hvor der bliver scoret få mål. Ikke? Og, og du har brug for de spillere, som, som, kan noget, som, som kan noget ekstra for at lave de mål. Der. Og de, der er det jo fodbold også af selvtillid og, og tro på tingene, men det er jo også for resten af holdet. Altså når, når, når Nico Bredella løber konstant rundt i hele kampen og takler og hvad han ellers gør, Kjellini smadrer til ned så er det også det der med, at du ved, jamen hvis vi sørger for, at der er styr på tingene hernede, hvis vi sørger for, at vi lukker af hernede, hvis vi får presset, får lagt det tryk, der skal til, så ved vi, der skal nok komme et mål. Hvis vi får skabt et par chancer, så kan Immobile nok få den sparket ind, eller hvis på et tidspunkt, så kommer en sinjefri på kanten af feltet, og lægger den over i et lange, ikke? Og, så, og så, så giver det bare en tryghed på holdet, når du har de spillere fremme. Altså, dengang jeg spillede, var jeg ikke nogen stor målscore overhovedet. Jeg, jeg var meget arbejdsom også, og, og, og hjalp også til defensivt. Det, det var Janne var også, det, ja, der scorer utrolig mange mål, men, <laughs> men arbejdede sig også hårdt. Øh, men det der med at, at have nogle spillere, som du ved, at de kan afgøre kampen på et splitsekund, mm. det giver den tryghed, og, øh, og, og den, sådan, det er jo ikke, fordi man ikke vil arbejde, hvis man ikke har det, men det giver bare en anden øh, intensitet i det, du lægger i det. Og det er vigtigt med de her roller, for jeg kan ikke lade være at tænke på det, du siger, Martin, i forhold til, hvis den havde ind 3-0 i går, og det havde været tre forsvarsspillere, der havde scoret, havde det været det samme for, altså for det, Italien havde kunne fået med fra kampen, kontra nu her, at de får øh, de rigtige spillere i gås til at score? Ja, på papiret, ja, men ikke, hvad skal man sige, som Martin helt, helt rigtig nævner, selvtillidsmæssigt osv. osv., det er jo øh, en... Øh Rigtig stor sejr for dem 3-0, men, men at de får immobile og indsignende i gang på, mål, på måltavlen, det er rigtig fantastisk for dem. Fordi at, øh, det er de spillere, som, som kan øh, være ka kampafgørende, som nok også højst sandsynligt vil være det fremover øh, i, i slutrunden. Så, så det er super vigtigt, øh, og jeg tror da også, at øh, da indsignende bliver skiftet ud, at, øh, at han var glad for lige at, at komme på tavlen, inden øh, han blev skiftet ud. Øh, så det, det var rigtig vigtigt, at, at øh, især de to kom på, kom på måltavlen. Vingård han sagde i torsdags, at øh, og det her kan kun give ham ret, han havde store forventninger til Burda Gilmers, altså han øh, det var ikke meget han havde set til ham i, i Lille, men det var trods alt den store tyrkiske spiller, som vi nu glæder os til at se er det måske åndfærd at dømme Burda Gilmers på baggrund af den her kamp, fordi at, at det er jo lidt ubomhjertigt at dømme en, øh, en så stor stjerne på baggrund af den her kamp, hvor de var så dårlige, Martin. Jeg tror, jeg tror, det tror jeg, man skal, man skal vente med. Ikke? Altså der, der tror jeg også, man skal sige, at det, det, det er den første kamp. De ved godt, de spiller mod øh, den store favorit i, i Puljen øh, på, på deres hjemmebane endda. Øh, der, kommer, der kommer flere kampe. Der er masser af genre. Det kan sagtens være et helt andet tyrkisk hold, der kommer ud til de næste kampe her, øh, hvor de har muligheden for at, at spille sig videre. Øh, så, så jeg tror ikke, at man skal sige, at, at Altså, nu snakker vi også selvtid her. Ikke? Det er jo også spillere, som, som ikke lader sig slå ud af, at du har en svær kamp. Øh, i en, Så en du simpel. tror ikke, de er slået ud af, at, øh, at de taber den her forventeligt? Nej, det tror jeg ikke. Altså, det tror jeg, ikke. Altså, de, jeg tror, at øh, de er selvfølgelig gået ind og troet. De kunne lave en, en, en god præstation og et godt resultat. Men de ved også godt, at det er de næste kampe, hvor at, øh, det ligger for dem. Det, det, altså, det er der, de skal spille sig videre fra EM. De møder Italien som er en af favoritterne på deres bane. Øh, de vil gerne vinde. Men det er, ikke, det er ikke der, det bliver afgjort for dem. Det ved de udmærket godt. Så, så jeg tror, at det, jeg tror, at de er skuffet. Men, men når de lige har set lidt video i dag, og stå og spillede lidt lidt, så, så er de også klar. Det, fordi jeg, jeg noterede mig bare det her med, at, at man sagde, at Tyrkiet ikke har noget at tabe. Og det hørte jeg også i optagten, at man alligevel så ender de med at tabe 3-0. Og jeg føler jo ikke rigtigt, at de kan få ret meget med fra den her kamp. Men man skal jo så heller ikke tage fejl af, at Italien er favoritter i den her gruppe, og man står over for Schweiz og Wales i de to næste kampe. Har det, har det ramt den på selvtilliden, det her, tror du, i forhold til det, også Martin siger, Jan? Ja nej. Øh, ville det ramme dig, hvis det var? Selv altså? Selvfølgelig så gør det under at tabe 3-0, øh, men omvendt igen, som Martin helt rigtig siger, der er to kampe to go, og de kan stadig nå at, at komme videre fra puljen. Ikke øh, sagtens, men det kan de, og, øh, og der er det jo vigtigt at, at lige få... Bearbejdet kampen, og så får den ud af, ud af kroppen. Det, det er sket, og så er det bare om at se videre til næste kamp. Selvfølgelig øh, skal man evaluere kampen og, og gøre nogle ting bedre. Øh, og med Yilmaz, han har forsøgt at få et straffespark i første talag, og ja. ellers så man ham jo næsten ikke før. Og hvad siger du for året, den er svært at dømme, Også selv for, <laughs> <laughs> og selv for dem ud i varer. Øh, og så, tror, så mener jeg, at han har en, overs, øh, en afslutning lige over tiden. Øh, og ellers så fik han jo bare løbet en masse. Og der ser vi jo lige præcis den der afslutning, jeg mener, det er der, hvor vi ser Kilini gå ned og blokere, og der så ser man den her jubel. Altså, stadigvæk de får en 3-0, men alligevel så jubler de rent defensivt. Det er jo sådan noget, jeg elsker at se. Det fantastisk. Jeg havde det også med som min nummer to dagens detalje, hvis nu Jan havde nappet nationalhynden. Ikke? Fordi det er jo nemlig helt fantastisk at, at se det her i overtiden før 3-0, og det er jo ikke på den måde den stor betydning. Ikke? Men det viser også, altså hvorfor Kilini hvorfor er med på det her hold, ikke? Altså selv i, i den alder, han har nu. ikke ej, sådan en spiller dernede, som på den måde bare fejrer af dernede, og vil det så meget, og, og betyder så meget at holde nullet, øh, og, og forsvare, og sådan sætter en ære i at forsvare. Det, det, det smitter af, og det smitter af på holdet, det smitter af på hele Italien, når du ser sådan noget der. Hvad med det her med, der var den her Hans som i går, der var jo nogle gange, hvor, hvor vi så bolden ryge på armen, og med det samme kender det jo for Superligaen, når man tænker, åh oh, nej, er der straffespark? For det ville, det vil der have været dømt i Superligaen, tænker jeg på nogle af de her situationer. Hvad, hvad siger I til den måde, man har fortolket den nye måde at fortolke handsreglerne på? Jamen, jeg synes, det er rigtig fornuftigt. Øh, der kunne jo godt have været dømt et par strafspark i går, og, og jeg synes, at, at det stak lidt af øh, i slutningen af, af diverse turneringer. Der var jo nærmest strafspark i alle kampe, og øh, diverse var øh, øh, ja, øh, kendelser, der skulle dømmes. Så jeg synes, det er, det er godt, at øh, der er blevet taget hånd om det, og at det er blevet reduceret lidt, fordi at øh, det, det snakker lidt af efter min mening i hvert fald. Ja, det, altså, jeg synes, det er helt afgørende. Altså, det, det, er, det, er ved, altså, det er ødelæggende for fodbold. Altså, så langt vil jeg, jeg faktisk gå. Altså, der er ingen, der forstår det. Øh, publikum, jeg, jeg forstår det ikke som, som fodboldelsker, fordi det, det er ikke en del af spillet, at du kan få straffe hvert øjeblik på en tilfældig bold, som kan blive sparket op på en arm. Og, og, og tit til så sådan en naturlig position, Jamen altså alle, der har spillet fodbold, øh, armne de flager rundt, når du hopper, så, så bruger du armene til at springe op, og nogle gange så hænger den lidt ud til siden, nogle gange den langs, altså en, der findes ikke en naturlig position, når du løber Nej. og dækker op, og, og alt altså armene flager ja. øh, rundt, så der, der er ikke noget, der hedder naturlig eller en unaturlig position, så derfor så kan det ikke være en del af spillet, at du kan få spillets største chance, som er så afgørende i et spil, hvor der bliver skåret meget få mål på de her tilfældigheder. Så er det jo lige meget med, at vi bruger rigtig meget tid på at snakke taktik og løb og hvad pokker ved jeg, hvis, du, hvis det bliver et tilfældigt spil. Fodbold skal ikke være et tilfældigt spil. Selvfølgelig er der tilfældigheder i fodbold, det er der også, men det skal også være sådan, at man kan dygtiggøre sig og virkelig optimere sit spil, sine spillere og alting, og så bliver det helt afgjort af, af sådan noget, hvor der sidder nogen og kan sige, jamen, den, den er ude af position eller ikke ude af position. Så det, jeg synes, det er det, er det helt, gange, helt rigtigt. Og det er nogle gange nogen, der ikke selv har spillet fodbold. Ja. Hvordan reagerer kroppen i de der forskellige situationer? Er det situationer? måske også en af de ting, som, som, er, som gør det til en fase, at de faktisk ikke har selv har stået i situationen, så de kan ikke, de har læst det. De har læst om, hvordan fodbold er, men de har ikke prøvet at føle det. Det føler jeg i hvert fald. Og det er også derfor, jeg synes, at det er rigtig godt, at der er blevet taget lidt mere hånd omkring det, så vi ikke ser så mange varekendelser. Fordi at, Kroppen øh, reagerer, armene flager og flyver rundt, øh, når man øh, sprinter afsted og hopper. Øh, og ja, der var jo nærmest ingen kamp, hvor det ikke der i hvert fald var en, en eller anden øh, situation, der skulle tjekkes øh, igennem for VAR. Øh, mange, rigtig mange strafspakker så det, det synes jeg, det er rigtig godt. Og som Martin helt rigtig siger, at øh, VAR, det var øh, ved at være lidt øh, ødelæggende for fodbold øh, med alle de der strafsparkerkendelser, så jeg håber, at de får optimeret endnu mere på, på det her VAR. Jeg synes altså det er jo en var diskussion <laughs> det kan jeg hurtigt stikke af. Ikke? Men, men, men, men altså, jeg synes jo grundlæggende, der er nogle gode ting ved men Man bliver bare nødt til at gå ind og investere det, og få nogle, nogle flere skynd med ind, for eksempel på det her. Ikke? Jeg synes jo også, det næste, man skal tage fat i, er de der offside kendelser ikke? Altså, hvor du kan trække en streg, og så kan du finde, at der er to øh, centimeters offside. Mm. Og det de er jo ikke... Altså det er jo ikke det, som off-site er. Ikke? Og det er, selvfølgelig, jeg ved, det er jo svært at sige, hvor er det så 2 cm, eller 7, eller 14, det, det, det er jeg helt med på. Men der er bare nogle ting der, hvor man siger, det de er jo ikke de kendelser, som er problemet, og har været problemet, at der er en, som var en centimeter off-site, som ikke blev dømt. Det, det, det vil alle jo, når du bare så en almindelig slow og sige, okay, den er sådan lige på væben. Ikke? Og det var der ikke i går. Nej, de var der så ikke i går, de sagt, men det er jo så det, vi har set uh, generelt. Ikke? Altså, så, så de der ting bliver du nødt til at fjerne fra, fra, fra varetingen, fordi ellers så er det, at det er det eneste, vi snakker om, og det er sig at sidde og snakke om det varer. Vi skal snakke om fodbolden. Uh, så der synes jeg, at, at, at, at, at, at det er et godt skridt, det her. Altså, ja. der, uh, på vej derimod, hvor vi skal ende, og jeg tror, at vi, man kan ende et godt sted med varer, fordi det har mange fordele i sig. Du skal bare fjerne de der børnesygdomme, som helt åbenlyst har været her de første år. Hvordan to, altså nu får jeg bare lige at dykke ned i det i forhold til jeres karriere, og det er jo nogle år tilbage. Men jeg mindst ikke, at jeg kan huske, at når, hvis I gik ned i, i taklinger eller et eller andet, at I så havde hænderne på ryggen. Altså jeg føler, det er sådan en tendens, der er kommet lidt senere i forhold til, at man er bange for alle de her hands-ting. Nu var det sikkert, jeg var nede i taklinger. Men, uh... <laughs> Men det her med, at tænk de år, da I spillede dengang, at, at nu kunne den ryge op på ham. Så jeg skal sørge for, og når der kommer et indlæg, så skal jeg sørge for at, at løbe ind til den med hænderne bag ryggen. Nej. Overhovedet ikke. Altså, Fordi det var en del af jeres mindset. Nu var jeg altså heller ikke, altså, ikke så meget ind og forsvare i feltet, vel? Men, der kunne men, men nej, overhovedet, jeg kan ikke huske, at jeg har haft sådan en situation, og det er jo klart, det bliver, det bliver de jo nødt til. Men, men der kan du så snakke om en unaturlig position, og stå mm. og forsvare med hænderne om på ryggen, ja. øh, er, jo, er jo ikke en måde, man står på. Du bruger jo armene, altså det er jo sådan rent fysiologisk en ting, du bruger balancemæssigt dine arme til at, at styre din krop. Så de skal jo ikke være om på armen, men jeg kan godt forstå, at de gør det. Øh, og, og det er jo, altså... Det, kan jo, det kunne jo ende i en situation, hvor du kunne spekulere i at sparke mange bolde hårdt ind mm. i den højde i feltet, fordi at hvis du rent statistisk gør det et eller andet antal gange, vil du få et strafspark i løbet af en kamp. Og det er jo ikke det, fodbold skal være. Så det, jeg hører lidt sige, det er faktisk, at kampens dommer i går han, han gjorde et godt stykke arbejde. Hvis vi skal prøve at kigge på, øh, at tage, hvor holdene står efter sådan en kamp her i forhold til de to resterende kampe, der venter den. Jeg sagde, det var det måske var svært at bedømme Italien helt 100% i forhold til, at øh, tyrkerne var så, øh, så dårlige i går, Jan. Hvordan, øh, hvad tænker du? Jamen, det kan man jo et eller andet sted godt sige. Det var jo på en lidt billig baggrund. Men, øh, men omvendt, så får de tanket så meget selvtillid. Og en 3-0 sejr, øh, det er altså godt. 3 point plus tre øh, mål på målskåren. Øh, det, øh, det er rigtig fornuftigt. Ja, og så plus det der med, at... Det er Italien, der gør tyrkerne dårligt. Ja, nemlig. Øh, og øh, ja, det var jo forventeligt, at Italien, øh, i hvert fald efter favoritværdigheden, skulle vinde. Øh, men at de får øh, en 3-0 sejr, det, det var der måske ikke så mange, der havde vindet. Så øh, sådan en super start, og, og ja, øh, Italien er jo endnu større favoritter til at, til at vinde bullen nu. Synes du også, øh, stiller det Italien stærkere nu, og Tyrkiet sværere, eller hvordan ser du mig? Ja, det, det tænker jeg øh, ikke, man kan komme udenom ikke, øh, med det resultat. Øh, Italien har et hold, hvor de er, er rigtig gode til også at slå de øh, type hold, som de skal møde i, i resten af puljen med, med, med Schweiz og Wales. Øh, men øh, Tyrkiet, som jeg sagde, altså, det, det er jo svært det der, fordi det, når du taber 3-0, det kan godt skabe noget manglende tro på dig, men du kan også godt, som professionel fodboldspiller, sige, strej over det og sige, at sige, det var et godt hold. Mm. Nu kommer vi videre om det. Og det er lidt svært også, fordi har der været lidt internt fnid og sådan, ikke? De er nok skuffet over De er nok skuffet over dem selv. De havde regnet med mere, måske ikke at vinde, men de havde regnet med en bedre præstation. Og det kan godt sætte sig. Men du kan også godt gå ind og sige, altså hvis vi vinder næste kamp, så er, så er vi nærmest videre for puljen i hvert fald med, har rigtig, rigtig gode muligheder skal nok have point eller skal have point i den sidste kamp, når de jo også tabte så stort i forhold til at gå videre som tre, ikke? Men, så, så, så jeg synes ikke at man på den måde kan melde dem ude på nogen som helst måde. Italien, det er jo klart, det er et kæmpe rykstød øh, at få en 3 0 den første. Det, der bliver spændende, er ikke øh, så meget puljen, øh, som jeg føler mig overbevist om, de nok skal komme sikkert. Det er jo, når de kommer til at møde de bedre hold, som, hvor de måske stadigvæk, det her hold mangler sådan de helt store skalpe, øh, skal spille på et eller andet tidspunkt senere i turneringen mod, hvad ved jeg, Portugal, øh, Frankrig, Spanien, England, de hold, Belgien. Øh, så bliver det jo spændende at se, øh, hvad de kan. Men jeg synes mod de her hold af tyrkisk kaliber, Øh, lidt over måske også. Der er de stærke. Altså, det, det, det, de vinder de kampe, og de vinder dem komfortabelt og, og klart. Mm. Hvis I skulle øh, komme med en, med en kampens spiller fra, fra i går, hvad siger du, Jan? Jamen, der har jeg faktisk... I første halvlej havde, havde jeg Spina Og Men kampens spiller, det er for mig Berardi. Ja. Øh, han har... Mere eller mindre en fod med i alle tre mål. Og, øh, jeg ved godt, det, det, det er lidt øh, heldigt, skrøst og uheldigt uh, selvmål, der kommer, øh, de kommer foran på, men, men det er trods alt en, øh, super, øh, et super angreb, hvor de får sat det godt op, en udfordring og et knaldhårdt indlæg. Øh, og så, øh, så var der jo åbnet op for ballet, så, så jeg synes, øh, for mig var det Brady. Enig. God, øh, en god angreb. Og jeg bare lige få kvittet din kommentar. Jeg skal være far til september, og jeg sagde til min kæreste, På det der navn, Domenico. Jeg synes, at ikke var så fedt altså, i. Jeg skulle lukke den, for jeg, jeg lavede den. er du i går, så kunne det være, at det var... Ja, hvad, det præcis. Ja, jeg synes bare, den, den klinger bare så ja. godt, Domenico. Ja, det er rigtigt. Martin, hvad har du øh, til kampen, spiller Ja, altså jeg er jo lidt skåret, at han ikke fik skåret, at jeg fik en rigtig assist, for jeg har ham på, på holdet, drømmeholdet, som, øh, som er en enorm vigtig konkurrence ja. med, med arbejdskolleger og sådan nogle ting. Så, så det talte ikke rigtigt, at han, han lavede op til et selvmål, men øh, han var, han var, jeg synes også, han var god. Jeg synes faktisk, at jeg sad sådan tænker, og jeg synes, det var svært at sådan sige en, som sådan stak meget ud. Ikke? Jeg synes, der var mange gode præstationer mere, end der var sådan, øh, må, måske den... Sådan, eneren, som ligesom var afgørende. Det var holdet, jeg... som du sagde. Ja det, var, ja, det synes jeg lidt, det var. Ikke? Altså, der var mange gode præstationer for dem, ikke? Øh, og, og det, det, det, er også, det er også en god ting, tror jeg, for dem at have det, i stedet for, at du har øh, en, en Del Piero, den store stjerne, mm. eller sådan en type, som, som, som man havde tidligere på Tietjen Totti, selvfølgelig. Ikke? Øh, men, øh, men jeg tager... Altså, jeg går med... Jeg synes også, øh, Spinazzolac. Det er så et efternavn, det kan du nok ikke flyde ind. Men, men, men det synes jeg også er et flot navn. Flot, flot. <laughs> øh, så så jeg, jeg, jeg synes, jeg går med ham, for jeg synes... Øh, så meget har jeg heller ikke set ham i den tænske liga. Jeg ser en del kampe, men heller ikke alle. Jeg synes, jeg synes han var god. Jeg synes, okay. han, jeg synes, han kom, med, kom med mange ting. Så måske også, man kunne se, der, der var endda måske endnu mere i ham. Der var et par gange, som var lige i mange det sidste afgørende. Men han kommer med frem hele tiden og, og, og var rigtig dygtig. Så jeg, jeg går med ham, som, som seerne også gjorde i, på, på DR i går. Jeg synes, han, jeg synes, han var en, en oplevelse. Helt enig, og det er jo en... En Roma-spiller, så det er jeg jo meget glad for at høre, at du har taget øh, ham med. Jeg skal lige høre, inden vi runder af her, at øh, det er i går, de havde at man kun kampen spiller efter 72 minutter, hvor de havde udnævnt tre spillere. Shakir? Ja, de havde Shakir på, ja, ja. og de havde Spinatola, og så havde de Chido Immobile. Det går virkelig ondt i mit fodboldhjerte, når jeg kan se, at man kan stemme på en kampenspiller efter 72 minutter. Der mangler en femtedel af kampen tilbage. Er det bare mig, der skal, der skal klappe i her, Jan, eller, er det, ja, eller kan kunne, du godt følge mig i, i det, jeg siger? De kunne måske godt have trukket den uh, 10 minutter, fordi at ikke <laughs> så lang tid efter at uh, lave jo en kæmpe fejl. Uh, så so, so, der er jeg enig. Uh, træk den lige 10 minutter. Det er jo, kampen afgørs jo de sidste 20 minutter. Præcis, ja. Ja, jeg står med et ben i begge lejre her, ja. ikke? også i mediebranchen. <laughs> jeg, tror, jeg tror, der er... Jeg ved godt, jeg, hvorfor de gør det. Skal ja, det jeg lige præcis. Ikke? Altså, nej, det har du ret i. Altså, det har du ret i. Altså, det er jo, jeg, jo mere man kan dyrke sådan, det, det ægte og det fodbold, faglige og romantiske i virkeligheden, ikke? jo bedre, selvfølgelig, så, så, så det er jeg egentlig enig med dig i. Jeg tror, der sidder en producer, der om, og har sagt, at vi bliver nødt til at have det, i forhold til, at vi skal kunne kort det i studiet kort tid efter. Sådan, ikke? Og der er klokken er halv 11 på det tidspunkt. Ja, det, det, det er det ikke, så, så de har jo alle systemerne klar med ja. afstemninger fra uh, x faktor nu er det så på TV2 og så videre. Ikke? Men, uh, så det er nok det, men, men ja, det, du har da ret. Du har der helt klart ret. Det er godt, de herre, ja, Så fik vi vendt åbningskampen uh, her, og lad os gå til anden halvleg. Anden halvlej, den her podcast, den er sponsoreret af Samsung TV, og hvis du går derude og leder efter et nyt TV til sommerens store sportsoplevelser, så kommer du ikke om Samsung og deres unikke Neo QLED 4K-teknologi. Den nye diode-teknologi og den her kraftfulde quantum den giver dig bare en præcis gengivelse af farver og ultra-skarpe detaljer. Den høje lysstyrke og anti genskin det gør det bare til det ideelle valg, når du skal se sommerens store sporthøjdepunkter. De indbyggede højtalere er også blevet forbedret med 3D-lyd, så det faktisk føles, som om du selv er til stede, og SpaceFit-teknologien den tilpasser selv lyden til din stue. Du kan også opgradere lydoplevelsen endnu mere med en soundbar fra Samsung og skabe surround-effekt i hjem med Q-Symphony. Er du mere til gaming, og vil du også løfte det op til et andet niveau, så er Neo QLED 4K også det oplagte valg. Du har mulighed for ekstra skærmbredde til at maksimere din spiloplevelse, og med den nyskabende gamebar kan du også lynhurtigt ændre dine indstillinger og opsætning. Og så er der heller ikke noget, der hedder haknede billeder, eller sløb bevægelser med den her enestående bevægelseskarphed. Grafikken er også flydende og helt exceptionelt dynamisk, så du vil altid være i første, når du gamer. Du kan læse meget mere om Neo QLED 4K og gaming på tv.samsung.dk. God fornøjelse. Og her i anden der skal vi vinde de tre lørdagskampe, og vi har lige fået lidt luft i herinde, herinde i studiet. Det er, det er godt nok varmt, selvom det er tidligt. Vi sidder med, med små arms, armsved under armene, hedder det. Øh, men det skal vi nok klare. De tre lørdagskampe skal vi vende her klokken 15. Der spiller Wales mod, Sh Wales mod Schweiz klokken 18. Der har vi Danmark mod Finland. Og selvom vi har dækket den i nogle af de andre øh, udsendelser, så kommer vi også til at lige at runde den her. Og så har vi 21-kampen, som står mellem Belgien og Rusland. Så lad os kaste os ud i, i 15-kampen, som er Wales mod Schweiz. Den fløjtes i gang kl. 15 i dag, som er den anden kamp i den her gruppe A. Og den blev spillet i Baku. Wales de kommer faktisk med ganske fine resultater i, i bagagen. For siden starten af 2020, så har de spillet 13 kampe. De har vundet 7 af dem og kun tabt til Belgien, England. Og senest har tabt man altså mod Frankrig men alle tre resultater er reelt set noget, man, man kunne forvente. Alligevel så har bookmakerne Schwe gået Schweiz' vej i den her procentdeling, som giver 25% til Wales, 33% for udgjort og 47% i Schweiz' favør. Hvad siger du til den fordeling, Martin? Jamen, altså det, det, synes jeg, det synes jeg måske er meget. Altså Wales har haft nogle gode resultater her på det seneste, ikke? Men, men jeg synes at Schweiz over en længere periode har været et, et, et mere sådan stabilt hold. Ikke? Så, så jeg synes ikke det er, jeg synes ikke det er helt skævt. Øh, det er jo et sjældent, bookmændere sådan er helt skævt deres altså på procentvisede De sidder og bruger rigtig mange timer på at kigge på sådan nogle ting igennem. Øh, jeg, synes, jeg synes men jeg synes det er en jeg synes det er en åben kamp. Det synes jeg, jeg synes det er, jeg glæder mig meget til at, se, til at se det her Wales hold og se hvad hvad kan de også vinde slutrunden ikke? Vi husker jo nok alle sammen ved, ved, i i hvor de kom i semifinalen ikke? Øh, men er det, det samme Wales hold? Ja. Nej, det er det jo ikke. Øh, altså, de har jo nogle af spillerne, ikke? men de er jo blevet noget ældre. Det er fem år siden ikke? Så det bliver. Det er jo, lidt dårligere. Ja. Måske, ikke? men det er, jo, det er jo lidt spændende at se, når man, når man, når man hiver en, en, en, en national trøje over hovedet og står ved sådan en slutrunde her. Ikke? Øh, altså, det jo, hvis vi husker Sidan i, i 2006, hvor han ene har spillet dårligt. Dårligt. For, <laughs> ja, dårligt. Mindre godt, lad os sige ja. sådan, en, en, en mindre sedansk øh, i en periode op til, og så lige pludselig spiller et brav rundt Altså helt suveræn igen. Æ, Michael Audrup blev det også i 98, bare lige for at nævne nogen, der, der, der lige popper op. Ikke? Mm. Æ, så du kan jo godt se det her med, ligesom, at, at når du ligesom går ind i Manisien måske en sidste gang med, med vennerne her, så kan der komme noget ekstra. Æ, så... Så jeg synes, det bliver spændende. De har også fået et par, par, par yngre spillere, nogle, nogle, nogle, nogle dygtige spillere, eller i hvert fald nogle spillere sådan lidt på vej, Daniel James, Roden Nico, Nico Williams også, som, som kommer ind og, og kan bidrage med, med, med, med de gamle kendinger. Men altså, det er jo Joe Allen og og Gavs Bale, og de, de, de, er, de er blevet lidt ældre, så altså det bliver spændende at se, om, om de kan. Men jeg, jeg, jeg, jeg synes, det er dem, som jeg glæder mig mest til at se, fordi jeg synes, det var så fedt at se dem i sejsen. Altså Sådan. Wales, du glæder dig mest til at se Wales? Ja, det gør jeg. Okay. Men, men det er fordi... Oh, fedt. Det, det synes jeg er fedt at høre. Ja, men det er fordi, at, at, at jeg synes, Schweiz er et godt hold, et gedint hold, men også et hold, som jeg, altså, har sin begrænsning. Altså, vi har set dem, De var meget hyped for 6-7-8 år mm. siden, Morten. Mange sådan, det, var sådan ligesom, det var ligesom det hold, som, var sådan lidt, øh, som man troede på kunne være det er helt store. Så måske lidt ligesom Danmark er lidt nu faktisk, ikke? Øh, Men det er aldrig rigtig blevet til det helt store, ikke? har øh, aldrig blevet den helt store verdensstjerne, som man måske troede øh, bevarer sådan en dygtig spiller. Mm. Øh, så, så Schweiz øh, tror jeg kommer med et godt hold. Jeg tror, også, de kan, jeg tror at der er gode muligheder for, at de går videre, men bliver næppe mere end sådan en eller sådan noget, ikke? Øh, og det er ikke, fordi jeg sidder og tror, at Wales kommer i semifinalen igen. Jeg synes bare, det er et, et mere spændende hold. Jeg synes, det, det, det bliver spændende at se Bale, mm. som, jeg, som har haft en underlig sæson i Tottenham, øh, men jo kom ind og havde nogle kampe, hvor jeg synes, at det var, altså, det var den gamle Gareth Bale, synes jeg. Ikke? Altså, jeg synes, han havde nogle kampe, hvor han var fuldstændig outstanding igen. Hvor han altså, med, med sin fart, med sin fysik, med sin teknik, med sin afslutningsfærdigheder, med sit hovedspil, hvor han er et bedste inde i feltet... Øh, Altså ligesom da han scorede, kom ind og scorede Champions League-finalen i det bedste år i Real Madrid, øh, der synes jeg bare, man så, at han, han var der stadigvæk. Og så kan jeg ikke forklare, hvorfor det er, at Mourinho ikke brugte ham i den første halvdel af sæsonen for at få ham i gang mm. på det niveau, han jo viste. Noget at vise han, han havde. Ups, nu smider jeg lige computeren her. Øh, så det, det, det er jeg spændt på at se. Også om, om han, øh, han, han trives jo godt på landsholdet. Øh, bedre, end det virker til, han har trivet på sin klubhold de seneste år, hvor der har været meget øh, palaver. Så det, det er, altså, jeg, for mig er det mest spændende at se det velitiske hold. Vi har, nu, nu nævner du selv Bale, han har jo spillet 34 kampe i den her sæson og scoret 16 mål. Hvis Wales skal have nogle chancer for at kunne nå videre for gruppespil, jeg har den ikke selv til at, til at gå videre, men hvis de skal, så er det vel en spiller som, som Gareth Bale, der skal toppræstere men det skal han da, og øh, jeg glæder mig også rigtig meget til at se, øh, hvordan han gør det, og Wales gør det, som øh, Martin helt rigtig siger. Øh, når, der, når nationaltrøjen bliver øh, trukket over hovedet, og, og, øh, og der bliver fløjet op, så sker der altså bare noget i spillerne, spillerne øh, især med de her spillere, som, har, øh, hvad skal man sige, som er lidt ældre. Øh, de kan godt være at finde en, øh, en, anden, unge, en anden ungdom, om, om man så må sige. Og så kender man jo den britiske mentalitet. Der bliver arbejdet 110 hele vejen. Og ja, jeg synes faktisk, at de her procent er meget færre. Fordi når man kigger på Schweiz, så har de altså spillere på nogle halvstore klubadresser. Liverpool, Arsenal, flere spillere i Wolfsburg, Benfica. Så er de ubesejrede hele 2021. Så jeg, jeg, jeg har faktisk lidt, lidt halvstore forventninger til Schweiz. Og føler, det er et lidt, lidt spændende hold at, at komme til at følge. Så jeg glæder mig at til kl. tre i eftermiddag. Vi får lige at se bud på resultatet efterfølgende. Men der har jo været, du, du har den jo som, som den her, og lad mig kalde det, den store i gruppe A, trods alt, fordi de er jo ikke spået til at, til at skulle komme videre, måske. Men der har jo været problemer uden for banen, hvor Ryan Giggs han har været suspenderet som, øh, som manager eller træner siden november 2020. Og hans assistent Rob Page, han har så ageret som caretaker. Og det er også ham, der skal stå i spidsen for den til den her slutrunde. Det kan jo ikke være en, en, en, ligefrem en fordel, at man har måttet rykke rundt på et en post, som måske er den vigtigste. Nej, det er, det, det er, jo, det er jo noget rod, altså, okay. <laughs> må man sige på, på alle måder. <laughs> øh, altså, øh, Men man kan sige, at det, det er jo trods alt noget tid siden nu, ikke? Øh, og, og, og derfor har man noget at vende sig til det. Det er jo sådan mere, hvis det er sådan lige 10 dage inden, ikke? Så, så, så, så giver det mere sådan tumult. Ikke? Så spillerne har jo vendt sig til det, og man må gå ud fra, at det er en, det er en træner, som... Som, øh, som både spillerne og, og, og forbundet er komfortable med, at gå ind til det her. Ikke? Øh, så så, så det, er, det er selvfølgelig ikke, ikke optimalt, men, men øh, nu står man her, og, og hvis han er en dygtig manager, så, så skal han jo nok kunne gøre det med det her hold. Det er jo meget, hvordan, hvilken tiltro spillerne også har til ham øh, til at stå i spidsen for det her. Ikke? Det, er jo, det er jo meget det, der afhænger af. Så, så, ja, det, der var det, jo det, der skete med Spanien under BM i 18, hvor... Øh, løbetik i han måtte eller han mener han smutter lige inden mm. i forhold til at han blev ansat i Real Madrid. Mm. det var jo lige ind slutron ja. og der siger du så at det har det har en meget større impact eller effekt på holdet end det her kan her ja altså det jeg tror jeg vil bruge sådan et et et, et økonomisk bård og sige alt andet lige ikke altså fordi ja. <laughs> altså det det er jo meget afhængigt af situationen nogle gange kan du også altså nogle gange kan også ske sådan en, Øh, nærmest en EM92-ting, hvor at, at, at da danske spiller blev hentet ind fra stranden, okay. øh, så, så bliver det sådan en, nå ja, okay, nu er vores træner han er, han er smuttet her lige en uge inden, okay, det er helt kaos, nu rykker vi sgu sammen i bussen her, og så, mm. og så kan der jo komme sådan en effekt ud af det. Og det samme kan også godt ske her, ikke? Ligesom at man okay, det er noget lort, vores træner har banket konen og er væk, men nu er det så her, det her hold, vi kører med. Ikke? Så det er svært at sige præcis, hvor, hvor forskellen er, det er jo bare med, Generelt set, hvis der sker noget lige i hvor du egentlig gerne vil have, der er styr på tingene. når altså, du tager den danske lejring øh, alt er planlagt. Julen har jo planlagt alt i en meget, meget god tid. Der er ikke noget, der er overladt til tilfældighederne. Så du vil gerne som fodboldspiller fjerne tilfældigheder. Du vil gerne have de faste rutiner mm. ind. Fordi du ved, ligesom, når du gør de ting, du plejer at gøre så fungerer det for dig, og så har du mere ro i det. Men hvis der sker uforudsete ting, altså jeg var sådan fuldstændig panisk op til kampe, hvis ikke alt var planlagt, og hvis der skete et eller andet, så, så var sådan, åh, min forberedelse er ødelagt. Ikke? Sådan, sådan, altså, så du vil gerne som spiller have styr på tingene. Mm. Og så kan der bare komme den der effekt, hvor det hele bliver rusket op, og så kan det nogle gange give noget andet. Det kan også give, give kaos, men det kan også nogle gange give et eller andet, hvor du, hvor du står mere sammen. Så derfor kan det være svært at sige helt præcis, om, om hvilken betydning det får. Det er vanedyr, det er jo lidt det, du... Ja, men præcis, det er jo. Altså, Jamen det er det, ikke? Altså, du kender jo de der historier med ritualer, og øh, tager den første højre skinneben eller benskinne på først, og alle nogle ting der, ikke? Og det, det bunder jo ikke i, tror jeg, for de fleste, at man er overtroisk på den måde, at man tror, der falder et eller andet øh, ned fra himlen. Men det er jo det der med ligesom, at gøre de samme ting, ikke? Og, og få fjernet de ting, som kan være uforudset, og som kan forstyrre din forberedelse til, til en præstation. Det er, jo, det er jo meget det, det handler om, og, og, og der er det jo klart... Kort før tid, hvis lige pludselig Kasper Juhlmann fik corona, øh, alvorlig corona, øh, eller sådan, så han i hvert fald ikke kunne være i de næste fire uger, ville jo være meget forstyrrende for de danske spillere, udover hans, hans taktiske ting, men det ville jo give uro. Og ingen kan mm. sige, okay, vores, vores chef er, der skal gå for os, der skal styre os. Han er her ikke. Det skaber usikkerhed. Og usikkerhed har du ikke brug for. Du har brug for at, at være komfortabel og føle dig tryg i de ting, som du ved, du kan i forhold til at prestere. Lad os håbe, at det, der du siger med, ja, med kommuner, at det slet ikke rammer... Jeg banker, banker løs under bord og slåpårsestegn og hvad man ellers kan. Generelt til til slutrunden. Altså, vi gider ikke have, nej, nej, at, nej, det, er at det er sådan faktorer der går ind. Men jeg hvis, vi, hvis vi går det. til resultatet, hvad, Jan, hvad tror du, at at den her anden kamp i gruppe A bliver? Jamen, der har jeg faktisk 2-0 til Schweiz. Øhm, jeg synes, at øh, Schweiz har nogle rigtig spændende spillere, øh, især offensivt. Øhm, så så mit, mit bud er 2-0 til Schweiz. 2-0? Martin? Ja, jeg har 2-1 til Schweiz. Altså, jeg, jeg tror, Schweiz er bedre end Wales. Øh, så det, det, jeg mener, var bare, at jeg, jeg glæder mig mest til at se Wales. Ikke? Øh, men jeg tror, at jeg Schweiz er et bedre hold. Øh, jeg tror, at er et bedre hold. Øh, jeg tror, det er et svært hold at slå og spille mod. Øh, det, er, det er et stærkt hold. De spiller sammen. Mange af dem, ikke alle sammen, der er også kommet nye, men mange af dem har spillet en del over efterhånden. Øh, også sammen. Så, så jeg, tror, jeg tror på 2-1, øh, jeg tror, at Bale, ham kan de nok ikke holde helt nede. 2-1, 2-0, og så siger jeg 1-1. Så kører vi videre til, øh, til 18-kampen, og det er jo endelig, har vi ventet på den her kamp, i, øh, ja, altså, siden Danmark kvalificerede sig sidste øh, 2020 forår var det vel, eller måske 19 var det efteråret. Efteråret 19. Ja. ja. Øh, endelig kan vi få... Øh, og vi har jo ventet den her kamp øh, rigtig meget, men jeg kan godt tænke mig at spørge dig, Martin, i forhold til... Øh, vi kommer jo igennem startelveren her for, for nogle afsnit tiden, Hvis vi skal kigge på en startelver, for, for julemanden til den her kamp her. Hvad synes du så, øh, hvis vi starter bagfra? Så Michael er der ikke Højre Højrebak? Jeg spørger dig om, hvad, hvad, hvad jeg synes, eller hvad jeg tror, det bliver. Ja, det er jo så, det, <laughs> det er så meget godt. Ja. Ja, ja, hvad du tror, at han, han stiller ja. med, og så kan ja. du så vælge at ja. ja. sige, hvad du, er, du synes. Jamen, Højrebak, det bliver jo Danil Altså det er helt overbevist om. Øh, han har jo spillet øh, fast under Julmanden øh, og øh, han er en dygtig spiller. Han har gjort det godt. Og så tror jeg, at det, man skal lægge rigtig meget mærke til, at det giver øh, julmanden nogle taktiske muligheder, som han rigtig gerne vil have med Daniel vas, øh, som de jo har arbejdet med, og som vi allerede har set lidt. Og jeg tror, vi kommer til at se øh, mere under den her slutrunde, hvor du vil se Daniel vas også nogle gange fra bakpositionen gå op på den centrale midtbane. Mm. Øh, altså under kampen i, i nogle opspil, som giver plads til for eksempel Christian Eriksen kan løbe ud på siden, øh, Josef Poulsen kan løbe dybt, lige pludselig kan Daniel Vas løbe fra den centrale position helt ned i dybde bolden, eller den dybe position, når Eriksen har fået bolden. Øh, så det giver nogle taktiske muligheder med, med Daniel Vas øh, udover at han er en dygtig spiller, øh, så jeg er helt overbevist om, at han, øh, han kommer til at spille den plads øh, fast øh, i den her turnering. Du havde, som jeg lige husker det, Jan, så havde du... Øh du havde da ikke bas på. Og stryger. Du havde stryger på. Og det er, var det noget, du troede, tror, at julmer ville gå med? Eller er det, var det, din det var også sådan lidt min personlige. Ja. Øh, jeg synes, som, som vi også var inde på, øh, stryger har ikke tabt en landskamp endnu. Og øh, det, det, det er selvfølgelig ikke noget, man, man, man sætter et hold ud fra. Øh, men, øh, det er efterhånden svært valg, I kan gøre det. <laughs> ja, ja, præcis. Det ville være, vil være fint lige at få en sejr her i, i åbningskampen, ikke mindst. Øh, men ja. du kan godt gå med, hvis det bliver en en, en vaste, ja, der absolut. Ja, absolut. Og det er jo helt rigtigt, som, som Martin siger, med de her, øh, med de her øh, muligheder, det giver med Vester inden, der kan gå frem. Han har også spillet noget midtbane, også på landsholdet, også i Valencia, så, så det giver også nogle muligheder. Øhm, så det bliver da spændende, og jeg glæder mig helt vildt til kl. 18 øh, til at se startopstillingen og, og, og, og få forløjet et kamp i gang. Hvis vi tager de, de andre, jeg går ud fra, at du har AC og, hvad hedder det, og Simon Kjær i midterforsvaret, mm. din venstre Jamen, det bliver Jokke altså Det er jeg ikke i tvivl om, og det, det synes jeg også, det skal være. Øh, men øh, jeg synes også, at Jens Stryger er jo første valg på begge baks, og har jo gjort det helt suverænt. Jeg synes, han er en fantastisk spiller. Altså, det synes Jeg Når man, når man kigger på ham, altså, den, øh, han er så super fedt. Han er så agerig. Han smadrer bare igennem, og han, man må virkelig være imponeret over, hvad han har præsteret også i, i Italien igennem mm. mange år nu. Jeg synes virkelig, at han er, han er en klassespiller. Øh, men det, det bliver jo Mæle, og øh, han er jo... Øh, en anden type Vas, altså det er mere dynamisk, mere drive, mere flere løb, også uden bold, øh, frem i, i, på venstre side. Du så også mod, mod Bosnien, da han kom ind, øh, han gav noget andet. Altså, det var en anden dynamik, der kom ind, og han er fantastisk frem i banen, og han er målfarlig. Øh, så det, det bliver ham øh, som en, en mindre boldspillende end, end Daniel Vas, men jo stadigvæk også fin i, i, i pasningsspillet, men hvor du har øh, Vas på den anden bak, som er mere... Øh, possessionspiller, end en, en, en Mæl Gør det noget, for nu, nu, nu er det jo fire, fire meter forsvar der er højrebenet. Altså, du nævner jo også stryger, som egentlig er til gradering øh, på begge baks. Det er jo også en, en, en højrebenet spiller. Mm. Gør det noget, når man har en højbenet på, på venstre baks? Der vil jo alt andet lige komme lidt måske flere løb den indvendige vej, men jeg synes faktisk, det er noget det, mele gør godt. Det er, han trækker altså banen og gør den bredere selvom mm. at han er en højrebenet spiller. Ja, det, er jo, det er jo mest sådan i... i kan man sige, i opspilsfasen. Ikke? Altså hvis du, når du spiller ud for målmanden, at, at, at, hvor det er sværere for dig som, som, som vensterbak, når du står langt tilbage med dine pasninger frem i banen. Øh, men når han kommer højere op i banen og står, og står bredt og får den derude, så betyder det ikke helt så meget, fordi at han får den i en position, hvor han ikke så meget skal spille bolde frem mod en central midt, eller en, eller en, en central angriber, øh, man måske mere skal udfordre, eller spille noget bandespil øh, for at komme fri, eller sådan, og spille den ind, og der kan den nemmere med højre benet, men hvis du ligesom forestiller sådan, øh, sådan også i gamle dage dag, en Niklas Jensen-type med venstre benet, som var enormt god til at hele tiden at spille bolde ind i centralt i banen, så betyder det noget, at du, at du er højre ben fordi din vinkel bliver, bliver, bliver forkert, hvis du kan mm. sige det sådan. Ikke? Men der har du også den øh, fordel, at du kan, du kan lave skævheder. Altså, Julenman arbejder jo meget med, nu, nu er det sådan en Måske en 4-3-3, som bliver en, en udgangsposition. Men undervejs vil du se, at formationen vil være meget anderledes Altså i selve kampen. Ikke? Også inden han på et eller andet tidspunkt forventet skifter over til en 3-4-3 en, en eller 3-5-2, eller hvad man skal kalde den, ikke? Med, med tre centrale forsvarsspillere. Ja. Æ, men der vil du se, øh, for eksempel hvis Daniel Vaz også trækker lidt ind, kan Melle komme højere op, og så, så får du de andre muligheder med, med ham, som en mere, mere wing-type på, på bakken. Ja, det er jo der, hvor informationen ikke er statisk. Altså, den, ja, er, den er hele tiden dynamisk, ja. og så ændrer den, og ændrer den sig. Og det er også derfor, man ikke kan sige hele tiden, at, at han stiller bare op i en 4-2-3-1, fordi det er flydende det hele. Det er det, og det er derfor, han bliver lidt sur nogle gange, når, når, når sportspressen forsimpler for det til det. Og, og, og, og det er jo... Det er jo en det træner. Jo. Ja, det er sådan, det er. Ikke? Ja, og man skal også huske på, at, at, at den brede danske fodboldbefolkning har måske ikke alle nuancer med altid, så... så det, det er fint Hvis vi kigger på, på midtbanen, du havde... Vi snakkede om sidst, at du, øh, du egentlig godt kunne tænke dig at se en Mathias Jensen, Jan, på, på midtbanen. Og vi snakker omkring, om, om, om det var noget, han ville gå med, om han ville ture og, og satse på det. Nu her, nogle dage senere, hvad tænker du om, øh, om, om midtbanen? Jamen jeg... Det er den samme. Både over. Altså, jeg hælder måske lidt mere... Øh man har jo et standpunkt til, at man tager en dyt. Ja. Øh, jeg jeg heller lidt til, at han, han vælger Delaney. Øh, men jeg synes bare stadig, at, at uh, Mathias Jensen der har vist så mange fornuftige, gode ting, øh, at, at det godt kunne give en plads. Men jeg tænker lidt efter at have, have overvejet situationen lidt, at, at han kører den, den, den oplagte med Delaney, som jo også er en fantastisk spiller, dynamisk øh, boks til boks og kan komme med en masse power. Øh, så øh, det kunne godt være en, en ændring i min startelver og det er fordi at, at du, du siger du selv der kommer bare kvalitet også med med Delaney og det er en anden type spiller men reelt set så altså det er en ja, det er en anden type men kvaliteten på en eller anden måde den bliver bare højnet. ja yeah, altså man kan sige der er også lidt mere erfaring på Delaney ikke at uh, forklare af Mathias Jensen's erfaring uh, men der er jo lidt, han har været med i lidt flere år og er en brunotineret uh, spiller man ved hvad man får med ham og det er måske lidt det, man godt vil have i en åbningskamp mod Finland, som alt lige kommer til at stå lavt. Så jeg har lige en lille ændring der. Hvis, hvis vi tager den, Højbjerg Eriksen, de er vel selvskrevne, tænker jeg på at pege på dig, Martin, nu. Mm. Hvad med den sidste? Har du, har du delt enig på? Ja, den synes jeg også er selvskreven. Okay. Øh, altså Mathias Jensen spillede en, en, en rigtig stærk kamp mod Bosnien, og har også gjort det godt i andre, andre landskampe. Øh, men men jeg, altså, jeg, jeg er helt overbevist om, at, at Kasper Juhlmann, han, han har haft sit hold på plads mm. i lang tid. Altså selvfølgelig kan der ske nogle ting, og han har også kigget lidt på form og sådan nogle ting, men, men han har ikke brugt den her uge på at finde ud af, hvordan man skal spille mod Finland. Det har han, det har han klaret for tre måneder siden. Øh, sammen med sin stab, øh, og, og, og tænke igennem, hvilke scenarier der kan være i forhold til, hvordan de skal spille. Øh, og og der, er sådan, der er jo sådan to ting, balancer man skal. Det er jo selvfølgelig, hvordan du kan sætte dit de eget taktiske præg. Det kunne være op, eller man kunne godt være fristet af at smide Mathias Jensen ind, fordi han er så dygtig på bolden, og især fordi han er så dygtig, når han får plads til at slå nogle diagonale afleveringer ned bag forsvaret, altså, hvor han har en enorm styrke i det, hvor han jo åbenlyst er dygtigere end, end, end Delaney lige i den øh, fase. Men men, men du kigger jo også på den anden del af, du kigger også på kvaliteten, som, som Jens siger her. Og, og Delaney har jo været enormt vigtig spiller for landsholdet, både med sit spil, med sin udstråling, sin takling og sin gofor og sin rutine efterhånden. Ikke? Så han er, jo, altså, han, er, han er bare en vigtig spiller, du smider ind på holdet. Og øh, jeg er slet ikke tvivl om, at han står som en af de første på, på kortet for, for Julmann, så også du så det mod Bosnien også her senest. At der, altså, han skulle lige finde sig til rette, men han, han løfter lige nogle ting, når han kommer ind med sine kvaliteter. Øh, og så tror jeg også, han kan få en, en god rolle mod et, et finsk hold, som helt klart kommer til at stå lavt. Øh, som, hvor han med sin dybe løb kan, kan give de tre centerforhold. De spiller med tre meget tætte, centrale forsvarsspillere. Og, og, en, og en del af strategien for Danmark bliver helt klart, at du skal ligesom give dem noget at tænke over. De skal have rigtig, rigtig mange løb omkring sig, både bagved, men også den foran sig, for at prøve at lokke dem lidt frem, lokke dem lidt tilbage, så du skaber rummet til, til nogle andre spillere. For gerne, meget gerne Christian Eriksen i rummet lige foran. Og hvis det alene lige pludselig kommer blæsende forbi, og forbi forsvaret, så bliver de nødt til at forholde sig til det, og så kan der blive plads foran. Og der får han også en, en rolle for at låse det her finske hold op. Ja, fordi vi snakkede omkring det her sidst. Jeg synes jo, han er en af de... Ja, bedste boks-til-boksspiller, og det her med at bryde kæder. Og det er jo netop noget af det, der kan, der kan, der kan åbne sådan et forsvar op. Så det vil sige, at du, du tænker, at faktisk også det, vi snakkede om sidst, at, at du, du sagde også, Jan, at du troede, at han havde holdet på plads længe ja. før, at alt den her snak omkring de her to testkampe og så videre kom ind. Hvis vi tager skridtet længere op og kigger på, på de resterende tre pladser, jeg mindes, at du havde som frontangriber, der havde du breath ja. Hvad har du på, på din frontangriber? Jeg tror, det bliver Jonas Vind. Ja. Jeg, tror, jeg tror, det bliver Brathwaite til venstre og, og Josef Poulsen til højre. Nu ved jeg ikke, om jeg lige ødelægger rækkefølgen. Men, er der, der er. men jeg tror, det bliver Jonas Vind. Jeg tror, jeg tror, at, at, at, at, at, at han, altså, han har gjort det godt i de kampe, han har spillet. Jeg tror, grund til, at han også måske ikke spillet i testkampen mod Tyskland og Bosnien fra start, var fordi, at, han, at Juhlmann vidste, hvad han ville få med ham, og han regnede med, at, at han kan løse den opgave, som han har brug for i forhold til den her kamp mod Finland. Og det bliver jo meget, øh, ikke kun, men en, en stor del af det, bliver jo det her med, hvis han spiller med vind, hvad jeg tror, at Jonas Vind er dygtig til at komme komme fra, fra en høj position, hvor han står op ved midterforsvaret, de tre midterforsvar, og så synet banen, som vi kender så godt, hvor han er dygtig i spillet med fødderne, som giver de finske forsvarer noget at tænke over i forhold til, om de skal presse op på ham, og det bliver de nok nødt nød til, fordi han er så dygtig, og så får du ligesom fjernet en nede fra, og det er jo det, som de meget gerne vil. De skal have bevæget de her spillere, sådan så de kan få dem, når de får flyttet en frem, så bliver der noget plads bagved, hvor der kan komme løb, og der tror jeg, du vil se rigtig meget også de to kanter komme ind i løb centralt, altså skære ind skråt ind bag ved Jonas Vind, og derfor vil det være en, en, god, øh, en god måde for Danmark at spille, når du får ham lidt ned for de finske forsvarspil, og så bliver der rummet bagved. På trods af, at de står meget lavt, så, er det, så vil der være noget plads dernede, som man vil forsøge at finde. Øh, og så skal Jonas, så det næste, jeg vil sige det med Jonas Vind, er så, at han skal sørge for, og komme med i boksen igen, så han ikke bare bliver en, en, fal ja, en, en, ja. en, en faldskni, men han skal også komme ind og være farlig i fældet, som han har været på landsholdet, hvor han har været, hvor han har mål. Han har skåret tre mål i syv kampe, tror jeg det er. Mm. Øh, og faktisk nogle, nogle gode angribermål, hvor han har været derinde og sparket dem godt ind, altså nogle gode afslutninger. Øh, så så den, den del skal han have med han har også haft det for FCK, men måske lige en tand for lidt, hvor det blev for meget spil nogle gange. De mm. fleste mål har han på strafespark. Men han skal sørge for, som han har gjort på landet og så være med i feltet, og så være en trussel Han er en stor, stærk mand, og han har faktisk fine afslutningsfærdigheder også. Og du havde, du havde faktisk også Josef Poulsen på den ene. Og jeg mener, du havde Andreas Gård hvis jeg ikke tager fejl, eller gør det? Nej, det gør du ikke. Og det er sådan også lidt et håb, øh, fordi jeg, jeg kan godt lide Andreas Gård Olsen, som spiller... Jeg kunne også godt sagtens forestille mig, at Vind spiller på Tom, øh, og det er nok også øh, det, der er, der er resultatet her klokken 18. Personligt håber jeg, at Andreas Gård spiller, fordi jeg synes, han er en spændende ung spiller, som, som har rigtig mange kvaliteter. Og han kan også noget øh, lidt mere på egen hånd på en anden måde end, øh, end Yusuf og Breithwaite. Ja, præcis. Øh, Udfordrer lidt mere venstrebenet. Øh, fantastisk også. Og, men det bliver spændende, og øh, ja, øh, vi må se klokken 18, hvad holdopstillingen den siger. Vi glæder os, hvis vi skal... Nu har vi også rundet en time og fem minutter, men øh, hvis vi skal se et resultat på den her Danmark-kamp, Martin, hvad tænker du, at øh, det er jo en kamp, vi skal vinde, og hvis vi ikke... Mange vil også sige, hvis vi ikke vinder den overbevisende, så er det skuffende. Omvendt har jeg det også på en eller anden måde, at hvis man vinder 1-0, så har man vundet, og man er i gang med turneringen, man har ikke lukket et mål ind, men vil det være skuffende, og hvad tror du, resultatet bliver? Det er vigtigt. Altså, øh, jamen... Jeg tror, at Jan havde, havde brudt 2-0 i, i tidligere program, ja. så, og det havde måske også været det omkring. Jeg tror, at jeg tror, Danmark vinder, og jeg tror, at Danmark vinder 3-0, øh, tipper jeg så. Øh, men men det, kan sagtens blive, altså, det kan sagtens blive sådan en, en kamp, hvor at, at publikum og os alle sammen kommer til at lide lidt undervejs, hvor det bliver, det bliver svært, altså det bliver frustrerende undervejs, hvor vi ikke kan få, få knækket det her hold, og hvor vi kommer til at spille den meget rundt, uden at få skabt de store chancer. Øh, det kan sagtens blive en rigtig, rigtig svær kamp, øh, på trods af, at det er en kamp, vi skal vinde. Vi er et meget bedre hold. Spiller for spiller er vi meget, meget dygtigere end Finland. Vi spiller på hjemmebane. Så der er ikke så meget at rafle om. Det er en kamp, man skal vinde. Men det betyder ikke, at det bliver nemt. Altså det betyder overhovedet ikke, at det bliver nemt. Det kan sagtens blive en rigtig grim kamp, og det er en åbningskamp. Vi så det også først heller i går, vi snakker om i Italien i Tyrkiet. Der er på, hvor står vi... Finland kommer med, med, med, med hele, hele nationen i ryggen til, der, til deres første kamp ved, ved en EM-slutrunde, mm. og kommer til at virkelig og, og, og kæmpe og stå imod i længden. Det er klart, får Danmark så et mål efter 10 minutter på et hjørnespark eller et eller andet, en, en genialitet for England. så kan det ændre det hele, og så kan det blive en, en, en mere sprudlende kamp, og, og den oplevelse, vi alle sammen håber på, hvor der virkelig bliver spillet god fodbold, masser af chancer. Men, men jeg tænker faktisk, jeg kan sagtens se et scenarie for mig, hvor at, at det bliver sådan lidt og oh, man sidder og tænker, ah det glider ikke rigtigt med spillet og og, og julen, må bringe nogle andre spillere ind og det der, jeg tror sådan Andreas Olsen jeg tror mere, han kommer ind. Mm. Uh, uh, Junior vil gerne beholde ham som en, en, en nøgle. Hvis vi ikke kan få åbnet det her på den måde, han har, han har planlagt det, så kan du smide ham ind. Mikkel Damsgaard måske også, som, som kan mere på egen hånd, end, end Josef Poulsen og, og Martin Brathwaite kan. Uh, og, og, og går det helt galt? Altså, har, har vi ikke fået et mål, så har du så Andreas Cornelius til allersidst, som du kan smide ind i måske det sidste kvarter og, og skabe ravage i feltet. Ikke? Uh, men... men jeg tror, Danmark vinder. Jeg, jeg, jeg, jeg synes, vi har et godt hold. Jeg synes, vi har et rigtig, rigtig godt hold. Jeg, det har vi jo bevist. Det har jo bevist igennem mange år nu med OKH, at Danmark har et fantastisk hold, som er sindssygt svært at score, eller slå og score mod os. Og det spændende er lidt her, om Julemand så kan få bygget altså, de her ekstra dimensioner ind i spillet, som han jo helt åbenlyst har, altså taktiske redskaber, hvor han har mange ting. Om han kan, om han har kunnet nå det på det her år med corona og få samlinger, til at man, at man kan se flere ting i det danske spil. Øh, det er jeg meget spændt på. Øh, vi skal vinde. Du sagde 3-0? jeg sagde 3-0. Hvis vi vinder, så, så, så er det godt. Du, du spurgte, om det vil være skuffende med 1-0. Hvis vi vinder, så, så, så, så er det godt. Men det er også det her med, at man, altså, som du selv siger, kampene kender sig meget hurtigt, der efter hvad der, hvad der sker til at starte med. Men jeg tror, at du har ret med, at... Øh, som den åbningskamp, vi så i går med Italien, at den første halvleg der jo starter øh, stille og roligt, og så udvikler den sig i, i forhold til, øh, til anden halvleje, at Tyrkiet ikke har så meget at byde ind med. Så, så det er om at være tålmodig, og en kamp varer de der 90 plus minutter. Så 2-0, Jan. 3-0, Martin. Og jeg havde faktisk også 3-0 selv, så øh, lad os håbe, at vi har ret. Og øh, lad os i videre til den, øh, til den sidste kamp, som vi lige kort kan vinde. Det er jo øh, 21-kampen mellem... Belgien og Rusland, som flyttes op i, i St. Petersburg. Et belgisk bandskab, som jo er favoritter til at, til at gå hele vejen. Sådan meget kort i forhold til, det er vel en, en kamp, som, som Belgien igen med overskrifterne på alle de tablodede aviser skal vinde. Ja, men det skal de altså. De er jo øh, en af favoritterne til at, til at tage titlen så, øh, så de skal selvfølgelig også vinde i, i den her åbningskamp med Rusland. Øh, Lukaku, Mertens har jo været brandvarme i Italien, så øh, det kunne jo være et par spillere, som, som godt kunne komme på måltavlen, men, men ja, Belgien skal vinde den kamp. Hvad med, er det en fordel af kampen, den blev spillet i, i St. Petersburg i forhold til, til Ruslands chancer? Ja, det er det jo helt klart. Er det sådan en markant fordel? Ja, det, jeg ja det, altså, det er en markant fordel for Rusland. Ja. Altså, hvis ja, ja. de havde spillet på en neutral grund, så, så, så havde de været, øh, om ikke chanceløse, det er man jo ikke, men så havde det været, det er det, der giver dem et lille håb. Mm. Øh, det er det, fordi hjemmebanefordelen kan. Altså, Sydkorea kom, hvis det er semifinalen, eller tror jeg, det var for, for mange år siden. Ja, ikke? de tabte Tyrkiet. Ja, øh, og, og det har de næppe gjort, hvis den var blevet spillet i, i Brasilien øh, den slutrunde. Øh, så, så selvfølgelig kan det det. Det, det giver jo helt utrolig meget, og det, det kan løfte en hold. Altså, vi, vi så det også i 18, hvor de kom i kvartfinalen Rusland på, på hjemmebane ved, ved VM. Ikke? Så, så det kan det, men, men jeg tror ikke, at det kan give dem nok til, at de kan slå Belgien. Belgien er et, et, et hold, som er meget dygtigere end, end Rusland, og er også vant til at spille sådan nogle kampe her, og, og i kvalifikationsmod nogle hold, og vinde på udbane. Så, så jeg tror også, at, at, at, at Belgien kommer til at, at slå Rusland, fordi jeg synes, at Rusland har et fint hold, som er lidt svært at blive helt præcis klog på, hvor, hvor dygtigt det er, at de har spillet nogle gode kampe, på højt niveau, så har de nogle forfærdelige kampe. Men, men jeg tror, at Belgien har mere, også i en slutrunde. Også uden Kevin De Bruyne, Jan. Hvis han ikke er klar efter den her skade, han fik sig i Champions League-finalen, hvor han blev ramt af Antonio Rudiger, er det et eller andet sted? Det er jo aldrig helt ligegyldigt, fordi i en kaliber som Kevin De Bruyne, så sådan en spiller kunne alle holde for brug for. Men er det et eller andet sted lidt ligegyldigt i forhold til de andre spillere, de har? Det er jo ikke 100% ligegyldigt. Han er jo en vigtig spiller for, for Belgien, men der er så meget kvalitet hele vejen igennem. Altså lige fra målmanden til, øh, til topperangriberen, Courtois til, til, til Lukaku. Der er så meget kvalitet også øh, på, <coughs> på 12-13 og osv. Og spillerne. Så øh, den kamp vinder vælgen. Det, det tror jeg, jeg, har den som værre en af de hold, der egentlig er i bedst harmoni. Selvom at, øh, at jeg måske kan nævne både England og eller Frankrig, som har bedre spillere på de, på de enkelte pladser. Men øh, hvis vi skal byde på et resultat, Martin, hvad tænker du om øh, op den her kamp? Jamen, jeg har sagt, at jeg, jeg tænker 2-0 til Belgien. Jeg tror, de, øh, jeg tror, de kommer til at køre det sådan relativt komfortabelt. Øh, Kontrollere, når de kommer foran, og så, øh, så får de et, et mål, og Rusland kommer lidt frem til sidst, og så bliver det 2-0. Så vi får i ifølge dig to ret klare sejre i den her gruppe. Ja, jeg håber i hvert fald, jeg får, får rettet <laughs> den første. <laughs> Lad os krydse fingre. Jan, hvad siger du til, til den her kamp? Jamen, der har jeg faktisk 3-0 til Belgien, så... Øh... Ind i to klare, forhåbentlig, i hvert fald i kampen kl. 18, så jeg. Og det er jo vel også en kamp her, hvor der ikke skal, komme, der skal ikke komme en overraskelse, fordi man vil jo gerne have, at Belgien tager alle de point, de kan få, og Rusland, som man skal kæmpe med, med den her ja, andenplads om, ikke skal have point. Det vil der. ikke gøre noget, hvis de, hvis de fik en, en lille losing i aften. Også, Vi skal jo nummer to i ja. altså, Det er jo klart bedre at blive nummer to end nummer et, så, uh, i forhold til det længere perspektiv. Og ja. møde uh, nummer to for, for etanisk gruppen, og eventuelt Holland i en kvartfinale. Så. Det ville være den gode vej ja. Jamen, øh, Jeg tror også det bliver en, en, en klar Belgien sejr Og så kom vi øh, igennem De her tre kampe og, og åbningskampen Vi nåede igennem det hele Tak fordi I gjorde os klogere de her Det var en fornøjelse at have med Hvad hedder det Jan vi ses jo i morgen igen det vi, Hvor det er sammen med Mikkel yes. Det glæder mig til Det bliver hyggeligt Og Martin jeg håber at vi, øh, vi ses ind igen, igen. Det, det var i hvert fald en fornøjelse det var hyggeligt. Hvad hedder det til jer derude så hører vi ved